І це нічого не варто, а їй може то поліпшить якість життя і зміцнить повагу до себе. Інколи через це невтримне бажання похвалити когось, він улітав у курйозній історії. Йде засідання Творчого об'єднання прозаїків. Традиційна Тарабарщина. Половина людей у вестибюлі курить, пліткує, розважається анекдотами. Всі знають, хто і що скаже, і яку резолюцію буде оголошено. Словом, усе як завжди. Аж ось оголошують до слова земляка. Майже всі з вестибюля хутенько входять до зали. Всі знають, що земляк скаже щось таке-таке. Василь Сидорович постає на трибуні. Високий, гривастий, з великою подовгуватою, гордо посадженою на шиї головою. На ньому незмінний чорний костюм, гарна краватка. Приязний усміх осяває й опривітнює довговиде, мовби наспіх витисане обличчя. Він починає приблизно так. Товариство, тут ви все говорите про війну та про війну. Так от, маю вам повідомити, що війна вже скінчилася. Сталося це ще в травні 1945 року. Отож, виходьте нарешті з оточення і перестаньте вже пускати під укіз поїзди. Хай ото є шалон, котрі оце щойно пустив під укіз Кузьма Гриб, Стане останнім. У залі пожвавлення, сміх, воєнно-патріотичну риторику, від якої дрижали шиби у вікнах і ходила ходором підлога збита, а земляк веде далі. Щоб писати про війну, треба читати серйозні книги. От, наприклад, Костянтин Кудієвський прочитав листування Сталіна і Черчилля, а тому й зумів написати свої горькі тумани Атлантики. Кудієвський вигукує із зали «Вася», «Я не читал ту книгу, земляка ні трохи не бентежиться. А що було б, якби ти її прочитав? Та твої тумани тоді б одержали Нобелівську премію, а так матимеш нашу домашню маленьку премійку, якої не вистачить і на один вечір в Анеї». Далі земляк розводиться про те, що ми не маємо жоднісінького уявлення про те, хто з нас що пише. Боліниві читати одне одного. А в нас останнім часом з'являються важливі твори, які, наприклад, поширюють географічні обшири нашої прози. Назву тут Курильські острови Юрія Збанацького. З якою майстерністю змальовано там людей та екзотику далеких Курил? Хтось із зали вигукує, що не Курильські острови, а Курилові острови. І там не про край світу йдеться, а про острівці на нашій Десні. Риготнувши разом із Залою, земляк не нітиться, мовляв, від Курилових островів недалеко вже й до Курильських, за який з Банацький має взятися, щоб виправдати сподівання від нього саме Курильських островів. Бо саме через відсутність цих ще не написаних з Банацьким Курильських островів наша література відстає у всесоюзному масштабі. І під веселі вигуки та гучні оплески йде з трибуни. Ступає гордо, як римський тріумфатор після переможної битви. Президія зборів розгублена. Таку важливу тему про патріотичний обов'язок літератури цей несерйозний земляк геть перехарамаркав своїми хохмачками. Краще було б не запрошувати його до слова. Все йшло так серйозно і відповідально. А він одразу збив патріотичний регістр і перетворив дійство на балаган». Мені хотілося б іще багато цікавого розповісти тут про нього, мабуть, найколоритнішого чоловіка в спілці письменників, про його виняткову щедрість, про талант, змушений оглядатися на партійні приписи й цензуру. Геніально закроєна лебедина з котра вражає в кожній клітинці стилю, мусила бути покалічена автором на догоду комуністичним наглядачам. Про його відданість у дружбі явище нетипове в конкурентному письменницькому середовищі, про його любов до всяких давніх манускриптів, щоб виловити там якусь ефектну сентенцію і зблиснути нею з трибуни або в теплому засіллі. Ви цього ніколи й не чули, а я знаю, про його родинну таємницю. Він зійшовся з удовою, колишньою дружиною командира партизанського загону, в котрому був і довго вважав, що це тимчасовий союз, а його матримоніальний статус, можливо, з іншою партнеркою, буде легітимізовано попереду. Про те, як він мріяв про Нобелівську премію. І про те, як він, хвалячи книги своїх колег, був глибоко критичної думки про них. І про те, що смерть забрала його, ще зовсім молодого, як для прозаїка, бо прозаїки мусять жити довго, дуже передчасно, справді в зеніті творчого розквіту, бо й гнівний Стратіони, новели Красного Дому, підполковник Шеманський, котрі зробили б честь багатьом прозаїкам, для нього були речами глибоко посередніми, а ось із лебединої зграї почався його високий творчий злет. Зелені млини не дотягують своїм рівнем до зграї, але в нього були надалі грандіозні плани, і, слава Богу, глибоко приховані, високі творчі амбіції. Він міг би дати ще багато, але... Ще розповім епізод, котрий не вийшов до моєї книги про нього. Не знаю, чи це правда, бо сам земляк натхненно творив усякі легенди і апокрифи про себе. Він прагнув і своє буденне існування в заснаділому, казармному соціалізмі перетворити на мистецький акт, естетизуючи міфологізуючи все надовкіл себе». Це ще не початок того сюжету, котрий я збираюся розповісти, це тільки преамбула до нього. Земляк працював головним редактором видавництва «Молодь». А оскільки йому було нудно перечитувати гори графоманії, до всього ще він був чоловік неймовірно ледачкуватий, то його швидко зняли з цієї номенклатурної посади. Кажуть, будь-сімто, коли його лінчували на секретаріаті ЦК «Комсомолу», а молодь була комсомольським видавництвом, від нього зажадали пояснень, чому він так безвідповідально ставиться до своїх обов'язків, що навіть рукописів не читав, він наївно запитав, а хіба вони стали б кращими від того, що я їх прочитав би? І цим поставив усіх у тупик, бо ніхто з комсомольських функціонерів не зміг йому нічого відповісти». І ось земляк – головний редактор кіностудії імені Довженка. За його творами знято фільми «Донька Стратіона» і новели «Красного дому». Миколайчуків «Вавилон-20» буде поставлено вже після смерті Василя Сидоровича. Директором кіностудії був Василь, Василь Васильович Твіркунов. Земляк, як уже мовилося, головред. І саме при них вибухнув цей феномен – український поетичний кінематограф. Параджанові тіні забутих предків, Іллєнків «Білий птах з чорною ознакою» та на Івана Купала», «Осечен камінний хрест» – одне слово в столиці України зродилася надія на національний кіноренесанс, Можна повеличатися перед усім культурним світом. Але високі партійні органи думали про все це інакше. Вони побачили тому загрозу наростання націоналістичного потенціалу в республіці. Почався погром кіностудії. Земляк розповідав, як Цвіркунова і його викликали на політбюро, де їм розповіли про їхні партійні гріхи. Щербицький, за словами земляка, прочитав в оперативці спеціальна довідка для того, з ким зустрічатиметься високодостойник. Ці довідки готували клерки, що справжнє прізвище опального головреда кіностудії не земляк, а Вацик, і запитав його. «А перший секретар рейкому партії в Макарові Київській області не ваш родич?» «То мій брат», – відповів Василь Сидорович. І тут Щербицький загримів на нього. От бачите, ваш брат працює на державу, на людей радянських, які високі врожаї зернових має, рекордні надої молока в районі, його до ордена представили. А ви підриваєте ідейні основи соціалізму, ви потенційний політичний диверсант із вашим кіно, і де, і т.п. Коли Щербицький запитав земляка, про що він пише у своїх книжках, той відповів – про життя, любов, подвиги, злочини і смерть. Щербицький буцімто скривився і пхинькнув. «Учіться у свого брата Ілька. Він вам розкаже, що і як треба писати. Пояснить, які книги потрібні нашому народу». Василь Сидорович, за його словами, відповів партійному вождю так. «Іллі набагато легше за мене. Він думає тільки про один свій район. А я, як справжній письменник, думаю про все людство». На тому й закінчилася їхня зустріч у найвищих парткабінетах. Сумний цвіркунов самотньо покульгав, у війну він втратив ногу і був на протезі. А земляк зустрів гурт літераторів, це, каже, сусідувало зі спілкою, і запросив їх до Енеї замочити цю історичну подію. Бо ж кого ще персонально викликали хазяї республіки на політбюро для екзекуції? Ця подія своїм резонансом вища, аніж нагорода орденом. Інший на його місці рвав би волосся на голові і був би близький до суїцидального стану, а земляк тріумфував. Або ж геніально зіграв, будь то тріумфальний настрій, насправді не маючи його в душі. Василь Сидорович, мабуть, був найвидатнішим актором з-поміж усіх письменників. А акторів у спілці зібралося немало. За деким справді плаче велика сцена. І тут асоціативно. Якщо вже згадалося злощасне політбюро, приходить у цю розповідь Одіссея Степана Колесника.